Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Danošni hadis zaberžuje nam Muslim u svom sahihu. A prenimen je Rabija ibn Kaab es-Sani. Rabiy ta'ala Rabija ibn Ka'be Leslemi je bio sluga Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, od stanovnika Sofei. Ko su stanovnici Sofe To su siromašni ashabi radi Allahu ta'ala anhum, koji su došli kod poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, iz raznih krajina Arabskog polostrava i nisu imali u Medini ni kuću, ni rodbinu, ni bilo šta I Allahu subhanahu wa ta'ala i Koraj za njih mjesta, pa ih je smjestio u jedan ćošak džamije, obradio za njih i tu su oni spavali i živjeli od sadake ljudi. Poslanikom sluga od tih ljudi koji je bio neka vesat između njih i Poslanika sallallahu alayhi wa sallam bio je Rabiya ibn Kab al-Islamiy radijallahu kaže jednom prilikom da je prespavao kod Allahovog poslanika sallallahu a.s. I kada se je poslanik a.s. probudio, on mu je donio abdest, odnosno vodu za abdest i vodu za čišćenje poslije mušlje. Pa je poslanik a.s. htio, kao što je bio njegov običaj, na neki način da mu se oduži za to dobro, pa je kazao mu srlji Tražiš šta hoćiš od mene. Hoću da budem s tobom u džennetu. Ovo podrazumivan može znaći dvoje, da je htio njegovu blizinu u džennetu ili da je htio samo džennet. Pa da budu u džennetu zajedno bez obzira na položaj. I ovo drugo bi moglo biti bliže. Ono me što je tražio. Faqala, a vagaira dhalik? Hočeš li nešto drugo? Kult, huva da. To je to neču ništa drugo. Radi Allahu ta'ala. Faqal, fa'inni ala nefsike bi kethrati sučud. Pomozi mi sa puno sećnje. U drugom predajanju traži od poslanika sa nam da se zauzme za njega šebaat da bude on saromnika džamite. Pamuje poslanika leksanatu se on putuje na puno sećnje, to jest puno namaza. Subhanallah. O i hadis nam govori o tome šta je bila žena Mogo je da traži bilo šta. Da mu proči domu nešto od do Dunjalu, kao od Hajra. On je siroma čovjek. Živi u džami, nema i metka, nema žene, nema poroce, nema ništa. Ali njegovo srce, njegova duša, njegova misla, njegova želja, gdje je za nas začiniti? Subhvala. Zatim, poslanik svala Allaho, a nekada ovdje uči njega i uči nas, do sudnjega dana, ne može se uđeniti bez dobrih dijela, a posebno bez namaza, a trebalo bi i više planjati nego što je propisano, odnosno dobrovoljne namaze na file. Jer ovaj hadis govori o tome, jer se podrazumira da je Rabija, radijallahu anhu, klanjao 5 vakata. Nego ovdje kao da mu poslali sallallahu alaihi sallam kaže mimo 5 vakata doda još puno sečni. To je puno namaza. Volimo uzvišeno valađa lišenom, da budimo od onih kojima će se smilovati na namazih uputiti i njihove namaze primiti. U sallallahu ala nebihina muhammedu ali i u sallam i u s